Bună ziua, dragi ascultători! Am vorbit până acum despre Dumnezeu, despre care am aflat că este unul în ființă și întreit în persoane, și totodată că Dumnezeu este iubire. De aici rezultă că nu-l putem gândi pe Dumnezeu ca având o viață izolată, închisă în sine. Pentru că iubirea e comunitară și se cere manifestată și astfel prima manifestare în afară a iubirii divine este crearea lumii. Iată o problemă care din totdeauna a frământat mintea oamenilor pentru că au considerat că de aici vor afla răspunsul la multe întrebări legate de existența Universului și a omului. Înainte de a expune crezul creștin despre crearea lumii, vom expune pe scurt câteva concepții ale unor oameni despre crearea lumii. Unii, recunoscând că Dumnezeu a creat lumea, spun că ea a fost creată dintr-o materie eternă, ca și el. Este concepția dualistă, care pune la originea lumii două principii, Dumnezeu și materia. Alții spun că lumea este o emanație din Dumnezeu, așadar ea este de substanță divină și că atare este identică cu Dumnezeu. Aceasta este concepția panteistă. După alții, lumea este rezultatul diferitelor combinații ale atomilor. Ei spun că materia e veșnică, dar ca formă este produsul unei evoluții. Deci, lumea după ei este rezultatul acestei evoluții a materiei și, așa zicând, s-a făcut singură. Această concepție se numește materialistă sau atomistă și este susținută de materialiști. Toate păririle acestea nimicesc cădința în Dumnezeu, fie prin aceea că îi neagă direct existența, fie că îl prezintă ca pe o realitate neputincioasă. Părerile de mai sus sunt răspunsuri pe care unii le-au dat nevrând să recunoască iubirea și atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt răspunsuri pe care mintea omului le-a dat gândind, așa cum se spune, lumește și căutând argumente materiale. Aceste păreri au fost împărtășite și de unei eretici creștini, Simon Magul învăța că substanța lumii este eternă, iar lumea actuală a fost formată din acea substanță de către îngeri. Manihei și Priscilienii spuneau că lumea este opera diavolului și de aceea ea este rea. Origenul susținea și el că Dumnezeu, fiind atotputernic din veci, a trebuit să creeze lumea din veci, deci că lumea este eternă, ca și Dumnezeu. Împotriva acestor rătăciri, Biserica învață că lumea este opera lui Dumnezeu, creată nu dintr-o materie existentă din veci sau coeternă cu Dumnezeu, ci a creat-o prin atotputernicia sa din nimic. Aceasta înseamnă că Dumnezeu însuși a creat substanța lumii și din această substanță a creat apoi lumea. Dumnezeu a creat lumea nu dintr-o nevoie internă sau externă, ci în mod liber și în timp. Deci ea nu există din eternitate. Lumea este opera Sfintei Treimi și a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Din iubire, în mod liber, ea a fost creată de Dumnezeu bună, adică perfectă. Despre toate acestea vom vorbi însă în zilele următoare. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.